Iparra ratza eta nekazalgune eta baserritar edo laborari ez hari garela ezein hartu bezakegu etzi lurrama hasiko dela miharritzeko irategelan hiru egunez laborantzaren egoera aztertuko dute lurramaren aurtengo helburua noraindi ere baserritarren funtzio anitzak erakustea dute laborarien lanak ba, gure paisaian biodibertsiratean baserriko bizian ebota ba, kulturan ere eh, eragin zuzena baitu eta nabarmendu beharra dugu aurten laborantzatik gastronomiara emanen dutela urratsa Horixe izango baita en bueno, beroa eh ba, e, ba bat, e, gastronomiak ere ba, bere pixo izango baitu ba, aurtengo lurraman hain zuzen ere e, lurramak laboratza herrikoia bultzatu nahi du eta hiru egunez miharitzen izango denaz hitz egiteko ba hendaialdean gure eskualdean lurramaren aldeko kanpaina egiten ari den Andoni Etxarrirekin hitz egingo dugu 12 minutuetan gure estudioan baitugu gaurkoan gonbidaturik Andoni Kaixo Eguerdion Eguerdion mai Bueno, ba, lurramak ekoizle eta kontsumitzaien arteko loturak, e, barnek ba, alde eta iriko jenden arteko loturak e, estutzeko edo elburua ere badu ez da? Bai, e, bat ez ere esaguta daztea, e, e, kostako jendeari gartatzen da mendietan, iriko jendeari e, batez ez ere, e, gure mendietan e, egiten diren lanak, Eta baita eh, han, eh, Agatzen diren produktuak Zerrenta gastronomiaz eh, Mintxatu dugunez Ez, ez dago, gastro, gast, gastronomi Onik ez badire produktu honak Hortoan, uh -huh. eh, hemen eh, Lapordi Benafarra eta Xiberon eh, Mugumendo ontan, eh, ari dire gure eh, Nekasariak eh, Lan ondibat egiten eh, Berteko produktuak eh, aurrera eramateko Eta ezagut Eta horren e, beste e, urratxa ba zukaldariak, sukaldariak ere ba onartzen dute e, e, prant, fin, e, erabilketa hori, eta horren ba produktu horiek zaintzen eta hiendiari e, e, eskaintzen. Mm -hmm, ongi da. eta hori dela eta aipatzen genuen ba, gastronomiak pixu garrantzizu bai, eztango dela ez da? E, aurtengo lurrama horretan, hainbat e, itzordu e, antolatuak baitira, horren arira ez da, askari eta fari bereziekin Bai, bueno, aurten e, lortu dugu askerian, eukitzea e, e, ditugu e, miarritzeko eta doni bene garaziko li, hosteleriako liseuak e, mm -hmm. e, bakotxa e, arrezetabat e, egingu duna hori e, izango da hostelialian eh egordian e, garasi, e, garasiko eskola eta arratsian miarritzekoa eh Bretaniatik helduan xefa e, batekin Bretanieko espeseitate bat eh eh e, izango da afantseko eta biles ja, e, gurekin daude eta hori e, arrats importantea baita eh la berriz eh izango da ba txapelketa hori e, ba buruatu saigu egitea ba, E, Bildotxean e, e, Zazoia edo Oguain e, e, azten da berriz Eta bueno, ba, Bildotxarekin iten baita e, e, Jaki hori e, Dakigu Herriberako e, e, e, Platera dela, eta bon, eskolarrikoa e, Gutxi ezaguna e, Batez ere Iparraldean Egoaldean e, oinio ezagutua da Baina hemen Iparraldean oso gutxi ezaguna da Eta, bon, eh, matxa har dugu lehketa eta ja baditugu ba 13 15 ba, talde eski batua. Eskibatuak biherritetik Baionatik, Orruñatik eta bar eta gainera ba oraindik Atia Sabaregi dago, hortik e, anon animatzen bada, ba ongi etorria izango ditake. Eh, el gasiko emauso semidia keta ematen, baina e, anxeta erritirada deitu eskeroa e, antolatuko za. Mm -hmm. e, ongi etorriak izango sinateke. Ongi da. Aipatu ere, bueno, taller batzuk ere, sukaldaritza bai, tallerrak, ez da, e, antolatik. Bai, fenian zehar eta eguen ero izango da, egu guztian, sukaldeko e, e, tallerrak, horri izango hemengo emengo xefak, e, daia miarriz, baiona doinibaneko xefak e, txandaka e, publikoari irekutsiko dio, bai, e, plater bat eraikitzen ikitzen, nolaiten dan, eta bar, eta bar. Eta... Produtok norera bihi bat ez ere Bai, hori da, eta bazkariak eta fariak haipatzen bitugun la, lagunetzako beste bazkari bat, okerrez banagueri antolatua da, ez da, sukaldarien bazkaria edo Bai, hori, igandean da, igandean da egun ondia, en e, fin, e, gastronomian aldetik e, egun ondia zer enta, hor e, dire hemen kostako xefa ospatsuenak Eh, e, gurekin e, ados iten dutena e, gure, bidea, gure gurekin bidea nahi dutena, o sea, gure produktuak beraiek e, landu eta urte hizbel bezala, baina aurten batez ere e, izango da e, maila, oso maila hondiko bazkaria Eh, eh, bai eh, zukalde, zukaldariak, bai eh, eh, pasteleruak ere bai, eh, bai maila, maila handikoa Eta bene, egiten esanta, 8 eh, eh, marri eurotan oso merkea da Hori errostantea batan, baten res eh, bikoiztu berlitake eh, presio hori gutxenez gutx, bi, bikoiztu Horkera ona da, eh, on gijateko eta, eta berteko xefak erakusten erak, erak, erak, Ezagutzeko ere bai. Mhm, ongi da, eh? Hortaz gain ere, beno, bal, lurrama azokan hiru egun hauetan e, pixkat denetarik e, topatu bezakengo bai, eta. aurrendako animazioa asko daude, eh. Eh, pockoekin pasatzea emaitza e, e, e, pedagogiko nahiko nola egiten dan nola egitenan, nola non la eh la eta berri ta berri xa neiko holako tailer pedagogikoak izango die ere bai jostalikoak ere bai eta berta guraso joaten geldiela sai aurrek ankargan hartu zituzte eta ilguesar libre aurrek baute seregin e, eta bueno el ere bai ba izango die bere guztiak eh guztiak e, bertakoak eta berta ere bai izango die eh o sea, Guido eh gido festak gido bat eta eta batean ba, e, la, e, laborariak eta herritarrak elkar esagutu elkar isegin eta bar uh -huh, Bai, e, da, eztaba jendeak konzumitzaileak kaleta, bai, kaletarrak edo kaletarrok jakin dezagun eztaba. Bai, askotan neurria geltzen dugu zetikan eh ohituta gaude supermerkatutan eta erosketak egiten E, zorionez, hemen iparlaldean, oandikan nahiko e, basarritar badago, eh? eta e, e, egiten duten eskaintza, e, bereziki ona da. Eh? E, orduan, ba, eta askotan, e, supermerketan baino gareztiago ez da, baina bertako produktua, bertan landua eta, bueno, e, baita defendatzen dugu, ba, gure janarien e, jateko aukaren autonomia eh? e, <gülüyor> e, kanputik etorritakoa ez da, ez du balio, bertako bai. janaria izan berdeu Hor, <gülüyor> bai, e, aste honetan, egun hauetan aipatu izan da, ba, munduan e, 60.000.000 garren e, biztanlea jaio dela, hemendik e, zenbaita marka betara E, zaila izango bela janaria edo barazkiak e, espreskit denentzat e, ukaitea edo e, euneko bai. erurogei emendatu behar omenda e, produkzioa bai. e, barazkien produkzioa, zein zuhortan e, tokian tokiko e, autonomia hori e, zinbestekoa? Beharrezkoa da, e, zinbestekoa bai zinbestekoa zelenta e, Bakotxa bere lekuan lan izango du, e, koizteen bere, bere barazkiak. <gülüyor> eh? Eta berrizatzen dut, hemen e, e, iparlaldean e, eskualerri kolaborantzak bara dela eta LB sindikatua, e, oiek, ja, ba, daramaskite da urte batzuek, eh? baserriak e, an, antolatzen, e, e, erakasten, e, gaztiak e, berrizatzen, ba, mugimendu oso askarra oso ondia mm -hmm. eh Pasatu, pasa tu urte borrokan eh, administrazioarekin baina azkenian ja gauztia martxan dago Euskal Herrian gure eh, ekoizten ditugu gure jakiek mm -hmm. e, gaurko bunia bai nola nahiere, lurramarekin eh, hain zuzen ere benoba janariaren ekoizpenetik aratago ere eh, kultura eta ingur eh ba, bestelako eraginetan ere eh, bai fekina horren bai. ba, berri eman nahi da ezta Hortaz apartegia da, e, e, eskal herriko laborantzak ba, e, arduratzen da, ba, e, e, ez azpaldi bukatu zuten estudio bat, hemen ebidazoa eta e, niveleko urak e, estudiatzean. Da lan orokor bat, ez da bakarrik e, balazkiak baratsaki, egitea, da lan orokor bat lurra eh nola lan zaindu ze belarmota jarri izate bateraeko eh ezte bateraeko ba ni ni ez daiz batera basaritarra eh? baina olaikola izan ba leinova ba, eh ardiak eh itzen sistemendian eta este guztia saltzen zuten horrekoko e, enpresa hundieri eta orain gehiota gilo ba beraiek imerdute gasta eta kontratatu dire ba noiz eta belarra obiago orduan eta gazta, obiago ere bai orduan ai belarra aldatzen gastak obiago egiteko izate baterako eta horreko gauza asko da bildie. Mm -hmm. Ongi da horrekin geratuko garan, gogoratuz Lurrama etzi, izanen lautik seira bitartean osatuko dela miarritzeko irati gelen ordutegiak, e, ez dakit da jendea goseko e... amarritatik e, gauiko, nahi neizun arte, mm -hmm. eh? e, e, iratiko e, areto hori e, Engi, eh, ikin, yakindesan e miarritsa aurritik aireporton gaurretik dagoen rotonda hori eskubi hartu eta bertan dago. Hum, hum, ongida. Ba, hortze deialdia, eh, bidaso guzieri, ba bertara hurbiltzeko hiru dira beraz e, aukera eh bai, da, eh, ba hiru egundira. E, ni ni bai. bidaso tarrenixita ja 3 urte da baina jarri berdugu gure Gure urratsa hori eh, norrama Gure hasia eh? <laughs> Andoni norrama non gida Dani Etxarri eskermilaak berekin egortegatik Ondo izan Ondo izan